Uh, Arrax uh, pozik gira, zenta uh, diendeak uh, erantzundu, hala ere, uh, ogeita marbat diende torri gira, Bilbilkurak izan dira eta batzuk uh, desberdinak ere izan izan dira. Bilkura horiek biziki participiatibuak dira, aberatxak izan dira. Ur, haipatu dezue, e, elu rekoen, maila ona bilkuroiek emateko eta gideatzeko ez, nondik nore ez? Bai, um, biziki maila ona dute, dira biemazte eta um, atelier, atelierak uh, dira participiatibuak. Uh, izipatiboak pixka bat jokoak eta egiten ditugu eta gero um, zatitzen gira jende uh, esberdinen artean. Eh, ez gira gure laggunkin egoiten baina uh, ezagutu dugu ere jende ezberdina. Jadanik ateratzenal da ateratzen alda zerbait hortatik e, biblikulugeitatik zerbait. Zerbait ateratzenal da bikulu hogeitatik zure uste. Um, bai bon jadanik uh, nahizu ba, diagnostiko txipi bat egin dugu, hainndaien koargaskia egin dugu eta abenduaren bosteko bilkuran ea egonka helburuak e, klinik eta egonka aterako ditugu eta eta ekintza bat espelotu aterako dela Ricoce gaur eh, onartu du eh, bushet bat eh, pagatzeko biskarat lana sematekoa da eta Bai. orduan horotara uh, plan horrek amerika mila euro kostatzen du Uh, bizatitan ordainduko dugu, azaruaren bukaeran 6.000 eta bosteun euro, eta laueun eta bosteun euro uh, otxailan, prozesuaren bukaeran. Mm. Eta gero ere um, laguntza bat eskatu ginuen uh, udalbiltzari, eta berak it, uh, udalbiltzak itzemandigu uh, 2.000 euroko laguntza. Mm. Herriko etxak ere, aho batez denek onartu hartuta haute txeguzi eko berri honba da. Bai, mo, Euskara mailan, eh, no homalki aho batez eh, bozkatzen dugu. Eh? Euskara ez da polimika arglo bat. Hala. Enda ian, eh? beti hola izan da, da, da bat.